Bízzuk Istenre! Máógróf nő már egy állónapja dult fult mérkében. Dühének és haragjának folyást engedett Beatrice de Harrison előtt, aki a király keresztelőjére öltöztette. Amilyen beteges volt ez a clemencia, bízvást hihettük, hogy nem hordja ki terhét. Láttunk már derekabbakat is, akik elvetéltek. De nem, ő kitartott kilenc hónapig. Aztán szülhetett volna nekünk egy halott magzatot. Szó sincs róla, eleven ivadékot hoz a világra. Csak legalább leány lett volna, de még azt sem. Fiú lett. Hát ezért fáradoztunk annyit. Szegény beatrice ezért dolgoztunk. És ezért vállaltunk olyan veszélyeket, amelyek még most sem múltak el a fejünk felől, hogy a sors íj módon játszon ki bennünket. Mert maónak most már mélységes meggyőződésévé vált, hogy csupán azért ölte meg a civakodót, hogy vejének adhassa Franciaország koronáját. Csak nem sajnálta, hogy a férjel együtt nem gyilkolta meg a feleséget is. Most pedig minden gyűlölete, még nem is látott újszülött ellen fordult. A csecsemő ellen, akinek hamarosan a kereszt anyja lesz, és akinek alig bimbózó léte féket vetett becsvágyaira. Ennek a hatalmasok között is hatalmas, dúsgazdag és zsarnoki asszonynak valódi bűnöző jelleme volt. Kedvelt eszközével, gyilkossággal akarta a sorsot a maga javára fordítani. Szeretett gyilkosságok tervezgetésével bíbelődni. Gyilkosságok emlékein édelegni. Ebből merítette az izgalom borzongását, a ravaszkodás gyönyörűségét, a titkos diadal örömét. Ha az első gyilkosság nem hozta meg a remélt eredményt, a sors igazságtalanságát emlegette. Sajnálkozni kezdett önmagán, és magától értetődön kereste az útjában álló, újabb fejet, amelyre lesújthat. Beatrice de Hirston megelőzte a grófnő gondolatait, és hosszú szempilláját lesütve, vontatottan megszólalt. Én megőriztem, úrnőm, egy keveset, abból a jóféle lisztből, amely oly jól bevált a király cukorkáinál, a tavasszal. Jól tetted, jól tetted, helyeselt Mau, jó, ha mindig van kéznél belőle, hiszen oly sok az ellenségünk. Beatrice-nak magas termetű volt, fel kellett emelni a karját, hogy megigazíthassa a grófnő áll szalagját. majd úrnője vállára borította a köpenyt. Asszonyom fogja tartani a gyermeke. Ilyen alkalom talán nem is adódik egy hamar, kezdte újra. Hisz, ez csak por hiszen tudja, alig lehet észrevenni az új hegyén. Lágy kísértő hangon beszélt, mintha csak valami inyentségről lett volna szó. Ó, nem, kiáltott fel mau, a keresztelő alatt nem, ez bajd ránk. Úgy véli? Végső soron egy tiszta lelket adna vissza az égnek. Aztán Isten tudja, hogy a vőm miképp fogadná a dolgot. Nem tudom feledni, milyen képet vágott, amikor felvilágosítottam, hogyan végezte a fivére. Sem azt a ridegséget, amelyel azóta is viseltetik irántam. Túl sokan gyanúsítanak suttogva. Erre az esztendőre elegendő egy király. Egy ideig tűrjük el azt, aki most született nekünk. Szegényes, csak nem titkon lopakodó menet indult Venszámba. Első János keresztelőjére. Azok a bárók, akik abban a reményben, hogy meghívót kapnak a szertartásra, a legszebb ruhájukat készítették elő, hasztalan fáradoztak. A királyné betegsége az, hogy a gyermek nem Párizsban született. A tél szürkessége, végül a régens magatartása, aki oly kevés örömmel fogadta unokaöcsét, mindez közre játszott abban, hogy a keresztelőt septében, pusztán, mint formasságot bonyolították le. Fülöp a feleségével Johannával valamint Mao, Gosé de Satillon, és néhány fegyvernök kíséretében érkezett Venszamba. A család többi tagját nem is értesítette. Valoa egyébként is birtokait járta, hogy pénzt hajtson fel, Évrő amilyenben maradt, hogy végleg felszámolja az ártóá ügyet, Mársi Károlya pedig előző este heves nézeteltérése támadt Fülöpnek. Márs grófja ugyanis a király születésének tiszteletére, apanázsának perségre emelését és jövedelmének növelését kérte bátyjától. Ugyanöcsém, én csupán régens vagyok, hárította el Fülöp és perséget csak a király adományozhat, majd, ha nagykorú lesz. A Vanszányi kastély előudvarában fülöpöt Bouvill egy kérdéssel fogadta. Senkinél nincs nagy uram, senki nem visel kardot, kést vagy tört. Nem lehetett tudni, hogy a kísérő fegyvernökök vagy maguk a kereszt miatt nyugtalankodik-e. Nem szokásom fegyvertelen csatlósok kíséretében utazni, Búvill, felelte a régens. A féling, de makacs Búvill kérésére a fegyverhordozók az első udvarban maradtak. Ez a túlbozgó óvatosság bosszantotta a régens. -t. Nagyra értékelem a gondosságát, Búvill, mondta, amelyel a királyné magzatára ügyelt, de kegyelmet többé már nem kurátor. Most én meg a hadag főparancsnoka őrizzük a királyt. Meghagyjuk egy elmedett tisztségében, de ne éljem vissza vele. Nagy uram, nagy uram hebeget Buvill, nem volt szándékomban megsérteni, de annyi szóbeszéd hallható a királyságban. Végül is szeretném, ha látná, milyen hűségesen töltöm be feladatomat, és hogy mennyire tudatában vagyok a megtiszteltetésnek, hogy betölthetem. Nem nagyon értett a képmutatáshoz. Sanda pillantást vetett Maura, aztán tüstént lesütötte a szemét. Semmi kétség, mindenki rám gyanakszik, és bizalmatlanok irántam, gondolta a grófnő. Poátyi Johanna úgy tett, mintha semmit nem vett volna észre. A benemavatott gosédő satión közbeszólása eloszlatta a feszélyezettséget. Nos, Bovil, ne hagyjon bennünket megfagyni. Gyerünk bejjebb. Nem is mentek a királyné ágyához. Bovil úrasszony ilyen igen aggasztó híreket közölt. A beteget továbbra is láz emészti, kínzó fejfájásról panaszkodik, és minduntalan heves hány A hasa olyan dagat, mintha nem is szült volna, magyarázta Bovil úrasszony. Nem tud aludni és elimánkodik, hogy hagyják abba a harangozást, mert örökké harangok zúgnak a fülébe. Ha megszólal, mintha nem is hozzánk beszélne, hanem nagyanyjához, Magyarországi Máriához, vagy Lajos királyhoz. Szánalom látni, miként veszti el értelmét, de nem lehet elhallgattatni. Bovil grófja húsz éven át volt kamarása szép fülöpnek. És ennyi idő alatt nagy jártasságra tett szert a királyi ceremóniákban. Ugyan hány keresztelőt rendezett ennyi idő alatt. A szertartáshoz szükséges tárgyakat szétosztották a résztvevők között. Bovér, valamint az őrségből kiválasztott két nemes úr hosszú fehér kendőt kötött a nyakába. A maguk előtt kifeszített kendővel egyik a szentelt vízzel telt medencét, a másik egy üres medencét, a harmadik pedig a sót tartalmazó kejhet takarta le. A bába átvette a keresztelő főkötőt, amelyet a megkenés után húznak a gyermek fejére. Végül előlépett a királyt tartó dajka. Eljha, ez aztán csinos fehér személy, gondolta a hadak főparancsnoka. Bovil úrasszony halvány rózsaszínű bársony ruhát adott Márida kresseira. A ruhanyakát és ujját keskeny prémcsík szegélyezte, és többször elismételtette a fiatalasszonyjal a szükséges mozdulatokat. A csecsemőt egy önmagánál kétszer hosszabb palást bugyolálták. Erre lila fátylat vetettek, amelynek lecsüngő vége omlott a kőpadlóra. A kastélykápolnája felé induló menetet égő tartó fegyvernökök nyitották meg, és a sort, a támogatott, de mégis támolygó Joinville királybíró zárta be. Bár úgy tűnt, mintha kissé felocsódott volna a szokott hiszen az újszülött is a János nevet viselte, akár csak ő. A kápolnában kárpitokat feszítettek ki, a keresztelő medence kövét lila vársonnal vonták be. A medence mellett álló asztalt mókusprémből készült takaró borította. Ezen egy finom vászon terítő volt, és a terítőn sejjel párnákat helyeztek el. A kápolnában felállított néhány parás tartó sem árasztott annyi meleget, hogy szétoszlassa a nyírkos hideget. Mária az asztalra fektette a gyermeket, hogy kibont csapójáiból. Ügyelt, nehogy hibát kövessen el. Szíve hevesen dobogott, és izgalmában alig tudta megkülönböztetni a körülötte lévő arcokat. Gondolta-e volna valaha, ő, a családja által elüldözött leány, hogy majd egyszer ilyen fontos szerep vár rá egy király keresztelőjén, Franciaország régen és Artois grófnője között. A szerencse fordulatától elbűvölten most mérhetetlen hálát érzett, Bóvill grófnéja iránt, és bocsánatot is kért tőle korábbi engedetlenségéért. Mialatt a szalagokat bontogatta, hallotta, mint a hadakfő parancsnoka a nevét tudakolja, és azt, hogy honnan jött. Mari érezte, hogy elpirul. A királyné káplánja négy ízben a kereszt négy ágának irányában ráfújt az újszülött testére, hogy a szent lélek ereje által kiűzze belőle a démont. Aztán mutató újjára köpve nyálával megkente a gyermek orjukát és a fülét, annak jelekép, hogy ne hallgasson az ördög incselkedésére, és ne szippantsa be a világ meg a test kísértéseit. Ezután Fülöp a lábánál, Máó a vállánál fogva felemelte a kiskirályt. A régens, rövidlátó szemével álhatatosan bámulta a gyermek parányi nemi szervét. Ezt a rózsaszínű gilisztát, amely romba döntötte minden gondosan kitervelt örökösödési elképzelését. A férfiak ősi törvényének e nevetséges szimbólumát, ezt az apró, de áthághatatlan akadályt, Közte meg a korona között. Minden esetre tizenöt évig én vagyok a régens, Míg magát fülöp. Tizenöt év alatt pedig sok minden történhet. Vajon éleke még tizenöt esztendeig? És ez a gyermek éle addig. A régenség azonban nem királyság. A bevezető szertartások alatt a gyermek igen nyugodtan viselkedett. Sőt, szentergett. Csak akkor adott hangot, amikor egész testét a hideg vízbe mártották. Igaz, hogy akkor aztán csak nem a fulladásig sivalkodott. A többi keresztapa és keresztanya, Gosé, Poitier, Johanna, a Bouvill házas pár és a királybíró a mesztelen kis test fölé emelte kezét, mi alatt azt még háromszor merítették víz alá. Fejével keletnek, nyugatnak, majd délnek, a kereszt alakja szerint. Amikor első Jánost kiemelték a jeges vízből, azonnal elhallgatott, és nyugodtan tűrte, hogy homlokát megkenjék a szent olajjal. Végül ráfektették a párnákra, ahol Marida Kressei szárogatni kezdte. A jelenlévők ez alatt igyekeztek minél közelebb húzódni a parástartó edényekhez. A kápolnát ekkor hirtelen Marida kressai hangja töltötte be. Istenem, Istenem, meghal! kiáltotta. Mindenki az asztalhoz tódult. A csecsemő király elkékült, arca egyre sötétebb, majdnem feketele. Teste megmerevedett, karja görcs rándult, feje hátrahanyatlott, és nyitott szemhéja alól csak kifordult szemének fehér golyója látszott. Ezt az öntudatlan kis életet, a reszkető gyertyák és az aggodalmasan előrehajoló arcok között egy láthatatlan kéz folytogatta. Mao suttogást hallott. Ő az. Körülnézett és pillantása találkozott a buvélházas páréval. Ugyan kitette ezt, hogy Reám hárítsa a vádat. Töprenget. Közben a bába kivette a gyermeket Mari remegő kezéből és megpróbálta életre kelteni. Nem biztos, hogy meghal, nem biztos, hajtogatta. Csak nem végtelennek tűnő két perc telt el. Ez alatt továbbra is dermetten, görcsös tagokkal hevert az elsötétült bőrű csecsemő. Majd hevesen rángatózni kezdett. Feje ide-oda vetődött, tagjai szinte kificamodtak. Senki nem hitte volna, hogy ennyi erő feszülhet, Ilyen satny a testbán. A bába kéntelem volt magához szorítani, nehogy kiugorjon a kezéből. A káplán, mintha az ördög megnyilvánulását látná, keresztet vetett, és a haldoglók imáját kezdte mormolni. A gyermek fintorgott, csurgott a nyála, bőrének feketés színe halványulni kezdett, és hamarosan, nem kevésbé ijesztő, jeges sápadság lepte el. A következő pillanatban, mintha megnyugodott volna. Levizelte a bába ruháját és úgy tűnt, megmenekült a haláltól. De feje már is lekonyult, teste lágya, élettelenné vált, és ez alkalommal mindenki halottnak vélte. Éppen ideje volt megkeresztelni, jegyezte meg a hadag főparancsnoka. Poásié Fülöp a gyertyákról lecseppent meleg viaszt kapargatta a kezéről. Ekkor a kis holttest váratlanul megrándította a lábát, néhány még erőtlen, de azért vidám kiáltást hallatott, és megelevenedett kis szájával szívó, cuppogó mozdulatokat tett. A király élt, és szopni akart. A démon erősen ellenállt, mielőtt távozott volna a testéből, jegyezte meg a káplán. Ritkán fordul elő, hogy így korán görcsök lepjenek meg egy gyermeket, magyarázta a bába. Ez azért van, mert vasfogóval segítették a világra. Az ilyesmi olykor meglátszik. Aztán néhány óráig a dajkatejét is nélkülözte. Marida Kressait bűntudat fogta el. Ha rögtön oda szaladtam volna, ahelyett, hogy buvil óraszonyjal vitatkozom, gondolta. Természetesen senki nem okolta a hideg vizet, amelyben megmártották a gyermeket, és öröglött testi fogyatékosságra sem gondoltak. Sántaságra, őrültségre, vagy epilepsziára. Holott ennyavaják meglehetősen szabályos időközökben, újra meg újra felbukkantak a családban. Gondolja, hogy máskor is kínozhatják ilyen rohamok? kérdezte Máó. Félő, hogy igen, asszonyom, felelte a bába. Soha nem lehet tudni, mikor jelentkezik ez a baj, és hogyan végződik. Szegény kicsike, jegyezte meg Mau jó hangosan. A királyt visszavitték a kastélyba, a társaság rossz kedvűen szétszélt. Visszatérőben Poatyi Fülöp kisemnyitotta a száját. A palotába érve hagyta, hogy anyósa kövesse, és kettesben bezárkózzék vele. Az imént nem sok hiányzott fiam, hogy király legyen, szólalt meg Mau. Fülöp nem felelt. Amit láttunk, azután valóban senki nem csodálkozna, ha a napokban meghalna ez a gyermek, folytatta a grófnő. A régens továbbra is hallgatott. Persze, ha eltűnne, kegyelmed akkor is kénytelen volna kivárni Navarrai Johanna nagykorúságát. Szó sincs róla, anyám, szó sincs róla, vágott közbe élénkem fülött. Ezentúl nem köt bennünket többé a júliusi szabályozás. A lajos utáni öröklés a kis Jánossal lezárult. Most a kis Jánosé kezdődik. Fivérem és közöttem van egy király és unokaöcsém után én örökölnék. Mao csodálattal eltelve bámult vejére. Mindezt a keresztelő alatt eszelte ki. Vajja befülöp, hogy mindig királyságról álmodozott, mondta hangosan. Már gyerekkorában is ágakat tördelt, hogy jogart készítsen belőlük. A király felemet feje rámosolygott. Rövid ideig hallgatott, majd ismét elkomolyodva szólált meg. Tudja-e, anyám, hogy ez asszony eltűnt árazból, és vele együtt azok is, akiket azért küldtem oda, hogy elfogják és elhallgattassák, nehogy túl sokat fecsegjem. Úgy hírlik titokban, Ártoá valamelyik kastélyában őrzik, és azt beszélik, hogy anyám bárói ilyesmivel dicsekszenek. Mao elgondolkodott. Vajon mit jelent ez a figyelmeztetés? Fülöp csupán az esetleg reáváró veszélyeket akarja jelezni? Vagy ezzel bizonyítja, hogy gondját viseli? vagy így erősíti meg tilalmát, hogy soha többé ne folyamodjék méreghez? De tán épp ellenkezőleg, a mérek szállítójára célozva, hallgatólagosan így adja tudtára, hogy szabad kezet ad neki. Az újabb görcsök elvihetik, erősködött Mao. Bízzuk Istenre, anyám, bízzuk Istenre, szakította félbe a beszélgetést Fülö. Istenre bízza, vagy reám bízza, tanakodott Ártoá nője. Fülöp okos, még attól is óvakodik, hogy a lelkét bemocskolja, de nagyon jól értette, amit mondtam. A legtöbb bajt azonban az a kövér, múja, bovil fogja okozni. Képzelete már is dolgozni kezdett. A láthatáron újabb büntet lehetősége mutatkozott, és hogy a leendő áltozat egy újszülött, ez ugyanúgy izgatta Mao lelkét, mintha legáldázabb ellenfeléről lett volna szó. Gondos és galád hadjáratba kezdett. A király nem született életképesnek, Mondogatta minden elébe kerülőnek, és könnyes szemmel mesélte el a kínos keresztelői jelenetet. Minnyáján azt hittük, hogy ott hal meg a szemünk láttára. Nem sok hiányzott már hozzá. Kérdezte csak meg a hadak főparancsnokát. Ő is ott volt, épp úgy, mint én. Még soha nem láttam olyan sápadtnak a urat. Egyébként a kis király gyengeségét mindenki megítélheti a saját szemével is, ha majd szokás szerint bemutatják valamennyi báron. Ám bár ugyancsak késik ez a bemutatás, anélkül, hogy okát adnák. Talán Bóvél úr tiltakozik ellene, mert a szerencsétlen királyné, Isten óvja, állapota rosszabbra fordult. De végül is a királyné nem a király. Mao felszólította bizalmasait, hogy terjesszék szavait. A bárok nyugtalankodni kezdtek. Valóban, miért halogatják az ünnepélyes bemutatást? A titokban lezajlott keresztelő, buvil állítólagos ellenkezéssel, a venszán körül sűrűsödő áthatolhatatlan némaság, mindez igen rejtélyes volt. Egymásnak ellentmondó hírek keringtek. A király, nyomorék, azért nem akarják bemutatni. Valóágrófja titokban elrabolta, hogy biztonságba helyezze. A királyné betegsége? Csak tettetés. A királyné és gyermeke e pillanatban Nápoly felé utazik. Ha meghalt a király, mondják meg nekünk, zúgolódtak egyesek. A régens tüntette el, állították mások. Miféle fecsegés ez? A régens nem olyan ember. De nem bízik valóában. Nem a régens, hanem Máó. gasztetre készülődik, ha ugyan már végre nem hajtotta. Nagyon is feltűnően bizonygatja, hogy a király életképtelen. Az udvar környékén ismét gonosz szelek fújdogáltak. Undok feltevések, gyanakvások izgatták az embereket, amelyektől mindenki szennyesnek érezte magát, de a régens továbbra is kifürkészhetetlen maradt. Elmerült a királyság közigazgatásában, és ha valaki unokaöcsét említette előtte, ő Flandriáról, Ártoáról vagy az adók behajtásáról kezdett beszélni. Minthogy a zavar nőttön nőtt, a számos báró és parlamenti magiszter november 19-én küldöttséget menesztett Fülöphöz. Erélyesen felkérték, szinte felszólították, hogy engedélyezze a király bemutatását. A semleges vagy halogató választ váró küldöttek szemében bajós fénybújkált. De hisz magam is éppen ezt szeretném, akár csak kegyelmetek, felelte a régens. De váratlan ellenállásba ütköztem. Buvil grófja nem egyezik bele. Sárda Valoá felé fordult, aki két napja tért vissza Mén grófságából. Nem bátyám az, aki Klemencia úrnőre való tekintettel megtiltja Buvilnak, hogy bemutassa nékünk a királyt? kérdezte. Konstantinápoly ex-császára nem értettem, mivel értemelte ki ezt a gyanúsítást, és vörösen kiáltotta. Az igaz Istenre, öcsém, honnan veszi ezt? Én soha nem parancsoltam, és nem is akartam ilyesmit. Sőt, már hetek óta nem is láttam buvélt Hírt sem kaptam tőle, hisz épp a bemutatás véget tértem haza. Én szeretném legjobban, ha megtörténne és atyáink szokásához híven végrehajthanánk azt, ami már amúgy is régóta esedékes. Tehát, nagyuraim, minnyáján egy véleményem vagyunk, és egyet akarunk, állapította meg a régens. Gosé kegyelmed jelen volt fivérem születésénél, nem de az első keresztanyának kell bemutatni a királyi gyermeket a báróknak. Persze, hogy a keresztanyának. Vágott közbe valóá ingerülten, mert bosszantotta, hogy a szertartást illetően nem az ő szakértelméhez, hanem máshoz fordultak. Én minden bemutatásnál ott voltam, fülök. A kegyelmedén is, amely egyszerűen zajlott le, mint hogy kegyelmet másodszülött volt, aztán én csak úgy, mint károén. Mindig a keresztanya tartja a gyermeket. Ebben az esetben, folytatta a régens, azonnal értesítem Máó grófnőt, hogy már is készüljön a szertartásra. Továbbá utasítom Búvét, hogy nyissa meg előttünk Venson. Délben lóra szállunk. Máó számára elérkezett a várt alkalom. Csak Beatrice-nak engedte, hogy segédkezzék az öltözködésnél. Fejére koronát illesztett. Egy királygyilkosság megér ennyit. Mit gondolsz, mennyi időre van szüksége a te porodnak, Hogy egy ötnapos gyerekkel végezzen? Azt nem tudom, úrnöm, felelte az udvarhölgy. Az erdei szarvasoknál egyetlen éjszaka is eredményt hozott. Lajos király pedig csak nem három napig húzta. Ha fedezni akarom magam, töprengett mindig kéznél van az a dajka, akit a keresztelőn látta. Hitemre szép leány, de nem tudni honnan jött, és kihelyezte hivatalába. Nyilván a búvélházas pár. Ó, értem, mosolygott Beatrice, ha a halál nem tűnne természetesnek. Ezt a leányt vádolhatnák, és felnégyelhetik. Az erekjém, hol van az erekém? Tapogatta Máó nyugtalanul a mellét. Ó, oh, igen, rendben van, megvan. Mielőtt kilépett volna a szobából, Beatrice még odasukta neki. Aztán úrnőm, nehogy óvatlanul megtörölje az orrát.